Šachem nabitý víkend. napsal Luboš Zimňok. Pokračuje americký šampionát na online se hraje základní část turnaje IM Chess Rapid a i když šachové soutěže družstev začaly v České republice už o minulém víkendu, teprve nyní se rozjelo opravdu vše, začala i naše extraliga. V americkém St. Louis pokračovaly šampionáty v Open a v ženské sekci. Po deseti kolech se v open sekci stále přetahují dva hráči, Fabiano Caruana a Ray Robsene. Caruana má zatím sedm bodů, Robsene je o půl bodu zpět. O třetí až osmé místo se dělí skupina hráčů z pěti a půl body. Dokonce zbývají tři kola a pokud se nic zvláštního nestane, o vítězi se rozhodne mezi prvními dvěma, přičemž Caruana má o něco těžší los. V desátém kole skončily téměř všechny partie smírně. Jen Hans Níman dokázal černými figurami zvítězit s Morady Moradiabady Morady Abady udělal během třítahů z lepší pozice prohranou. hranou. Od 36. tahu to bylo, co tah, to chyba. v závěrečný úder je velmi hezký, ale některak složitý. Také v ženském turnaji se v desátém kole urodila spousta remíz. Jen dvě partie skončily výhrou černých figur. V čele je zatím Jennifer Yu, která má půlbodový náskok před Irinou Kruš. Ználo by se, že ju má velmi dobré šance na vítězství v turnaji, ale v posledních třech kolech se utká se třemi svými pro Postupně ji čekají Tocherinova, Kruš a Cervantes, takže to mladá hráčka nebude mít vůbec lehké. V online turnaji Imaches Rapid 2022 je odehráno 12 kol základní části. Není žádným překvapením, že je v čele Duda, mírně zarážející je však umístění Magnuse Kalsena v tabulce. Ten je zatím na pátém místě a postup si asi nenechá uniknout, ale je zajímavé sledovat jeho výsledky proti indickým hráčům. Remizoval s Adityou Mitalem a s Pentalou Hari Krishnou, prohrál s Gukeshem a Erigaisem a jediným indickým hráčem, který Kalsenovi podlehl, je Vidit. Celkově tedy Kalsene versus Indie 2.3. S Gukešem stál Carlsen velmi dobře poté, co se Gukeš v 18. tahu zřejmě umyšnul, když v 18. tahu zahrál věží na C1 místo na D1, ale po Carlsenově hrubé chybě se karta prudce obrátila. Prvním dvojkolem začala šachová Extraliga družstev. A As nikoho nepřekvapí, že po dvou kolech se na čele usadil první novoborský Ešká, ale při pohledu na tabulku turnaje Aim chess, by se první místo nového boru s trochou fantazie za překvapení považovat mohlo. V turnaji im častotiž totiž hrají hned čtyři hráči nového boru, Vidit, Pentala, Harry Krishna, David Anton a Nils Grandelius. Nový bor však má i bez těchto hráčů stále dost cíly na to, aby vítězel. Zvlášť když má v týmu zabijáky jako je Štěpán Žilka a Vašek Paulus. Právě díky těmto dvěma hráčům porazil nový bor v prvním kole nebezpečný tým kromě Říže. Ve druhém kole, kdy vyhráli novoborští s moravskou sláví Brno, se k oběma vyhrávačům přidal ještě Jan Krejčí. Nový bor zatím neprohrál ani jednu partii. Napaty novému boru šlape až Frýdek místek, který má také 100% bodový zisk po výhrách s Uničesem a DP Praha. Ostatní týmy body ztrácely, ale je to teprve začátek soutěže. Za zmínku stojí spodní část tabulky, kde zakotvili oba extraligoví nováčci. Tým šachy Hošťálková je ve dvojičce s Frídkem místkem, takže si v prvních kolech prohodili soupeře. Ovšem zatímco Frídek místek oba své zápasy vyhrál, Hošťálková je oba prohrála. V prvním kole s DP Praha 26, ve druhém s Uničesem 3-5. Také druhý nováček OA založnice CZ oba své zápasy prohrál. V prvním kole s Pardubicemi 26 ve druhém s výstavištěm Lysá nad Labem 3-5. Mimochodem, spojení oázy a ložnice je kouzelné. Gasko Pardubice ztratili bod za remízu s Ingem Eškálíně, s nimiž ztratila body i Lisá nad Labem. Turnov remizoval s Morendou a porazil Slávii kromě říž.